Fancsikó előadása. Hölgyeim és Uraim! Örvendek, és lássunk munkához! Következzék tehát annak a kettős mozgásnak a leírása, amely némi nem rendelkezik az idő hátat görgyesztő patyujával, azaz lehetetlen eldönteni, hogy a két mozgás D. Tervezett útja egy asztalhoz, valamint egy homlokról lepergő kézmozdulat miként csüng az idősikokon. Végtére is ezen ne buslakodjunk, nem elsődleges információt vesztünk így, és talán egyenes derékkal átláthatunk egy néhány mesterkedésen. Igyekszem csupán csak a leírásra szorítkozni, s hol mi logikai hacacáréval az időt nem húzni. D. mihelyt belépett az ajtón, s körbefonta a kávéház szelíd levegője, észrevette az asztalt, és mellette a feleségét a föltűnő kalapban, amely jóságosan hangsúlyozta, keretezte, elborította a szépen elnyűt arcot. Kis kitérőt engedek meg magamnak az utolsó szavak kapcsán, ime. Önök felugrálhattak volna, s a botrány kétséges szelét kavarhatnák kiáltozván, mik ezek a célzatos hasonlatok, amire én még válaszolhatnám, hogy hol van itt közel távolban hasonlat, de lassan, hogy önök is értsék, megérteném önöket, és igazat adnék. Pitta mindannyiunk pintájaid bizonyal közbeszúrnál, hogy ő egy a kettőhöz adja az igazat. De hagyjuk a tréfát. D. érezte, hogy hátulról, a tarkójánál tekintetek surrannak az innyak alá, fejét hiába a merevítette hátra, hogy a nyakkendő birizgálásról, mint fölöslegességről már ne is szóljak. A nő a kalapját igazította meg, kezének óvatos játékával jobbra, majd balra billentette, s csak a férfiak gondolják úgy, minden maradt a régiben. Ezt követően a táskájáért nyúlt, jogosan föltételezhető, hogy elővette a púderos dobozt, és megkísérelte arcát a sápad tükörbe gyömöszölni. Olvashatták, és persze hölgyeim és uraim, olvashatták a meghívón, melynek küllemért elnézésüket kell kérnem, hogy tulajdonképpen egy úgynevezett szakítás előadásom témája. Szeretném, ha most figyelnének, és nem maradnának tompák. Nem, mert súlyos részhez értünk, nem. Éppen ellenkezőleg. Ez a kínos bevezető, amely, ha ügyesebb vagyok, szeliden belesimulna a szövegbe, és nem tornyosodnék jégpádon, böfögő sziklaként előre, kvázi megtagadva formájával, illetve szituációjával tartalmát, ez a bevezető azt célozza, hogy az alábbi szolít paradoxont a maga jelentőségtelenségében fogják föl. D tekintetének a nőt, a kalapot és D-t kellett volna magához ölelnie. D könyökével az alattomos asztal felületre támaszkodott, ujjait végighúzta halántékán, a mozgás folytonosságát egy érszakította meg, akár valami orvul kifeszített drót. Ez a mozdulat volt a fejfájás beismerése. Nyomorúságos pillanat több okból is. Látta az asszony arcát, igaz csak féloldalvást, hisz szándéka szerint az asztalla pohárrajzolta köreit nézte, de, már bocsánat a szóért, Tekintet, zuzalék hullott környezetére is, így az minden esetre tisztázódott, hogy az asszony szája körül ismét az az értetlen fintor van, amit nem oldott semmi gúny, semmi elviselhetővé tevő fölényesség. Kérem, ez nem egyszerű. Mert az ajkakból eredő ráncok, melyekben, mint Grecser a vájatába, rús húzódott le, tovább horzsolva a hasonlatnak megfelelően a bőrt, a ráncok dészámára az iránta mutatkozó jó indulat jelei voltak. És igaz az is, hogy általában nincs szükség szeretet lavinákra, elég egy tiszta pacni, ahol megpihenhet a szem. Pihentetőül vetem közbe, hogy itt Pinta bizonyal megjegyezné, Fancsikó, Fancsikó, ne írás. Én erre, ha eszembe jutna, nagy pökhendin azt mondanám, ezért a pénzért. Érték, ugye, a finomságot? Folytassuk. Általában elég tehát egy ölelésre kész kar, egy lehetőség. Csak hogy D pontosan tudta, hogy az asszony grimaszát az ő szavai húzzák keservesre. D minden mondata, mint mikor a kiskölykök keresztben le akarják nyelni a fogkefét, ferdén feküdt a szájában. A végük hátul a bölcsesség fogak sötétjénél, míg az elejük attól függően, hogy az első szó miként csúszott fel a torkán, bal, avagy jobb felé sodródva simult a szájpadláshoz, illetve a foginyhez. Az első megvetemedett mondat kiszerelése érdekes technikai feladatnak tetszett, melyben mosolyogva segítkezett az asszony is. Csakhogy. hogy hamar kiderült, hogy a mondatok elmozdítása további mondatok erejével lehetséges, és ezek vagy eleve puposak, vagy mes meg beszorulnak a fog és a szájpadlás közé. Itt nem hallgathatom el egy aforizmámat, mondom. Szórendek részein kúsznak hozzánk tévedéseink. Ne tapsoljanak. Látni Dét, láthatja D- is ott az ajtóban állva, görnyetten, látni, amint hebrencsül ide-oda pillog. Itt elmondhatnék egy történetet, de nem akarom önöket összezavarni. A történet, amellett, hogy szép és tanulságos, még tök marhaság is, hogy egyszerű legyek és pontos. D. izgatottan a virágárosra néz, aki érteni látszik valamit, és elindul D. meg a felesége felé, folyvást bólint, nem bólogat, fejét csak egyszer hajtja meg az asztalhoz vezető úton, melynek, mondhatni, szegélyét rózsákkal hinti tele. Egyszer hajtja meg, de ez nem tűnik természetellenesen lassunak, mégis a biccentésnél ünnepélyesebb a mozdulat. Három szállat. Szóld dérekedten, és látja, hogy a virágkosárban tövisek vannak, tövisek a rózsák virágai helyén is. A virágos, aszalt öreg, igentint, három gyönyörű rózsa a hölgynek, majd, ahogy színpadon a félre szöveget, ám nem ügyelve, hogy az asszony hallja-e vagy sem, hozzáteszi. – Tessék, fiam, elhoztam, bár ami igaz-igaz, neked kellett volna rátalánod. Kérem, láthatjuk a történetet, nem érdemes elmondani, hát nem mondjuk el. Szimbolikája kisé homályos, túlságosan érthető. Ehelyett rövid, eszelős kiáltást hallathatunk így. Naja, egy néma gesztus. Lássunk világosan. D. jobbkeze tanácstalanul forgatott egy gyufaskatuját, az élére állította, majd a hosszabbik oldalére. Ciklus, mondhatnánk. Balkeze sündörgésszerű mozgásának kapcsolatát a fejfájással már kimutattuk. Az elhangzottak után most megjegyezzük, hogy a lekonyuló kis és gyűrű súly, mint egy eltakarta a szemet, s lett, képesen szólva súnyi deszkapalánk a férfi és a nő között. D. a kávéház ajtajában megigazította a nyakkendőjét, és egyet előrelépett, aztán egyet hátra. Köszönöm a figyelmüket. Az ügyeletes tűzoltó majd megmutatja a helyes utat és a kiáratot. Arra parancsoljanak. És hölgyeim, urraim!